Філіс Дороті Джеймс Дім Твоєї Мрії До і після суду над Гарольдом Вінсоном, де я виступав як свідок звинувачення, як завжди було багато безпідставних, безглуздих і повторюваних спекуляцій. На тему, чи могло комусь, хто його знав, спасти на думку, що він здатний задумати убивство власної дружини. Вважалося, що я знав його краще за інших викладачів, і колег дратувала моя поведінка. Оскільки я всіляко чинив опір участі в спільних плітках про те, що врешті-решт стало найгучнішим шкільним скандалом за останні 20 років. Ви знали обох. Бували в них вдома, бачили їх разом. Невже ні про що не здогадувалися? Діставали вони мене питаннями, вважаючи, що я щось приховую. Мовляв, мав би помітити, що відбувається, і запобігти наслідкам. Ні, я ні про що не здогадувався. Точніше, якщо в мене і виникали якісь підозри, то вони виявилися невірними. Але в одному колеги мали рацію. Я міг запобігти наслідкам. З Гарольдом Вінсуном я познайомився, коли мене прийняли на посаду вчителя малювання в молодших класах до загальноосвітньої школи, де він викладав математику старшим. Це місце не навіювало тугу, як сучасні фабрики навчання. Заклад знаходився в приміщенні колишньої класичної середньої школи XVIII століття, не надто понівеченому невеликою перебудовою. В досить милому спальному містечку на березі річки, миль за 20 на південний схід від Лондона. Його населення становили в основному представники середнього класу. Трохи манірні і консервативні в культурному плані, але навряд чи з блискучим інтелектом. Тим не менш, він цілком підходив мені як перше місце служби. Я нічого не маю проти середнього класу та його звичок. Я сам належу до середнього класу, і я розумів, як мені пощастило, що я отримав цю роботу. Моя історія характерна для художника, який має певні здібності, але не відчуває достатньої поваги до модних віянь сучасної еліти, щоб пристойно заробляти собі на життя малюванням. Більш віддані своєму ремеслу чоловіки воліли жити в дешевих студіях. Я ж стурбований тим, де і як жити. Тому для мене був важливим диплом викладача та місце у загальноосвітній школі Вестферінга. Мені вистачило одного вечора в будинку Вінсона, щоб зрозуміти, він садист. Я не маю на увазі, що Вінсон мучив своїх учнів. Нехай би спробував, це не зійшло б йому з рук. У наші дні баланс сил у класній кімнаті змінився, і знущання стали привілеєм учнів. Ні, як вчитель, він був напрочуд терпимим і сумлінним, захоплено викладав свій предмет і вмів заразити своїм ентузіазмом дітей. Він був дуже суворим у всьому, що стосувалося дисципліни, але я ніколи не помічав, щоб дітям не подобалася суворість з боку вчителя, якщо той не дозволяв собі дріб'язкового сарказму, який учні, не маючи можливості відповісти тим же, Сприймали як особливу несправедливість. Вінсон чудово готував їх до іспитів. Що не кажи, а це і дітки середнього класу, і їхні батьки високо цінують. Перепрошую за слово дітки. Вінсон його не вживав. Він мав звичку називати своїх учнів вихованцями. Веселою людиною Вінсон не був. Жорсткі риси його обличчя рідко розпливалися в посмішці. А коли це траплялося, то нагадувало швидше хворобливу гримасу. Зі своєю худою, трохи сутулою фігурою, серйозним поглядом крізь окуляри, незадоволеними складками, що глибоко залягли між основою носа і куточками рішуче стиснутих губ, він здавався тим, за кого ми його і сприймали. Середніх років педантом, зовсім позбавленим чарівності і не дуже щасливим. Ні, не своїх дорогоцінних вихованців він залякував і тиранив, а дружину. Вперше я побачив Емілі Вінсон на дні пам'яті, архаїчній церемонії, успадкованій від класичної школи. Вона була на 20 років молодша за чоловіка, худа, неспокійна жінка, з потьмянілим рудуватим волоссям і дуже блідою, наче прозорою шкірою, яка часто буває у родоволосих. Одягалася Емілі Вінсон дорого та стильно, мабуть недоречно для такої непоказної жінки. Занадто модний костюм лише підкреслював її звичайність. Але очі були дивовижними, великими і надзвичайного зеленого кольору. Вона рідко дивилася на мене, але коли все ж таки кидала швидкий затуманений погляд. Це було все одно, що перевернути аматорську вікторіанську картину, і виявити на звороті роботу коро. Саме тоді, наприкінці святкування Дня пам'яті, я вперше отримав запрошення відвідати їхній будинок. Виявилось, що у подружжя Вінсон був певний життєвий стиль. Батько залишив Емілі у спадок невеликий георгіанський будинок, що розташовувався на двох акрах землі з зеленим лужком, що збігає до річки. Очевидно, батько був будівельником і купив його задешево у збіднілого власника з наміром знести та поставити на його місці багатоквартирний блок. Містобудівна комісія вчасно запобігла цьому вандалізму, видавши розпорядження про забезпечення збереження об'єкта, і батько Емілі помер через кілька тижнів, залишивши будинок з усім його вмістом доньці. Схоже, ні Гарольд Вінсон, ні його дружина – не усвідомлювали цінності свого володіння. Він бурчав із приводу витрат. Вона через велику кількість роботи по господарству, яких вимагав будинок. Досконалість пропорцій фасаду, такого гарного, що дух захоплювало, залишало їх байдужими, наче це був квадратний цегляний будинок. Навіть до меблів, що дісталися їм з будинком, Вінсони ставилися без поваги. Ніби вони були дешевими копіями. Коли під час свого першого візиту я захопився просторністю та пропорційністю їхньої їдальні, Вінсон зауважив, будинок лише простір між чотирма стінами. Яке має значення, наскільки близько чи далеко одна від одної знаходяться стіни і з чого вони зроблені? Все одно залишаєшся в клітці. Коли він це говорив, його дружина відносила тарілки до кухні. І нічого не чула. Він говорив так тихо, що я сам ледве розібрав. Тепер я навіть не впевнений, що він хотів, щоб я це почув. Шлюб – це найпублічніший і в той же час найпотаємніший соціальний інститут. Його біди так само невід'ємні, як сухий кашель. Тільки ці приватні тривоги важче діагностувати. І немає нічого більш руйнівного для світського спілкування, ніж особисті нещастя будь-кого з присутніх. Нікому неприємно сидіти в незручному мовчанні, відчуваючи несумісність та взаємну ворожість господарів один до одного. Складалося враження, що варто було Емілі відкрити рота, як Гарольда миттєво охоплювало роздратування. Жодна її думка не заслуговувала на те, щоб її вислухати. Порожні домашні балачки. А про що ще дружина могла поговорити? Вона незмінно обурювала його своєю банальністю. Гарольд з нібито покірно терплячим, навмисне нудьгуючим виглядом клав ніж та виделку, як тільки вона, попередньо зиркнувши на нього, змушувала себе заговорити. Якби Емілі була домашньою твариною, що зіщулилася від страху, з жалібним благанням у погляді, з штовхнути її ногою, була б для Вінсона непереборною, і він штовхав, словесно. Не дивно, що у них було мало друзів. Тепер я думаю, що мабуть правильніше сказати, що справжніх друзів у них взагалі не було. Єдиною його колегою, крім мене, яка входила до їхнього будинку, була Віра Пелінг, яка викладала природничі науки в молодших класах. Але вона, бідолаха була настільки непривабливою і нудною, що вибір у неї залишався невеликий. Віра Пелінг являла собою ходяча спростування теорії, яка так обожнювалася журналістами, які пишуть про красу і моду в жіночих журналах. Нібито будь-яка жінка, доклавши певних зусиль, може покращити свою зовнішність. Зі свинячими очима та неіснуючим підборіддям Віри Пелінг нічого не можна було зробити. Та вона і не намагалась перепрошую, якщо висловився грубо. Віра була непоганою жінкою. Вона, як і я, вважала, що іноді безкоштовно повечеряти у Вінсонів краще, ніж бути наодинці у крихітній орендованій квартирі. Не пригадаю жодного свого візиту до Вінсонів, щоб там не було також віри. Хоча Емілі тричі, з дозволу Гарольда, приходила до мене позувати для портрета. Робота не мала успіху. Результат нагадував імітацію раннього Стенлі Спенсера. «Яким би не був сенс того таємничого послання, яке я сподівався вловити в незвичайному сіро-зеленому мерехтінні цих дивовижних очей, передати його мені не вдалося». Побачивши портрет, Вінсон сказав, «Ви вчинили розсудливо, мій друже, обравши викладання засобом існування. Хоча, дивлячись на цю спробу, я б сказав, що вибір навряд чи був свідомим». Цього разу я відчув спокусу погодитися з ним. Ми з Вірою Пелінг стали дивним чином одержимі Вінсонами. Повертаючись з їхньої чергової званої вечері, ми часто думали про проблеми минулого вечора. Немов стара подружня пара, яка з року в рік обговорює несумісність у шлюбі деяких родичів, які викликають ворожість, але з якими не можна не зустрічатися. Віра була непоганим імітатором і пародіювала сухі педантичні інтонації Вінсона. Люба, мені здається, ти розповідала про цю не дуже цікаву домашню драму минулого разу, коли ми вечеряли разом. Або... І чим, моя Люба, ти займалася сьогодні? Про що цікаве, ви розмовляли з високоповажною місіс Вілкокс, поки разом прибирали у вітальні. Взагалі, коли Віра довірливо брала мене під руку... Виникала така незручність, що одного цього здавалося було достатньо, щоб відвернути її від відвідування Вінсонів. Але, напевно, все таки недостатньо, тому що вона теж опинилася у Вінсонів того вечора, коли це сталося. У день злочину, вираз банальний, проте не позбавлений драматичного звучання, і він аж ніяк не недоречний, коли йдеться про таке незвичайне лиходійство. Отож, у день злочину, ми з Вірою мали з'явитися до школи о 7 годині вечора, щоб допомогти провести генеральну репетицію шкільного спектаклю. Я відповідав за розпис фону і певний реквізит, а Віра за грим. Час був незручний, зарано для повноцінної вечері і запізно, щоб бродити по школі, навіть не думаючи про вечерю. Загалом, коли Емілі Вінсон передала через свого чоловіка запрошення нам обом прийти до них на каву з бутербродами о 6 годині, прийняти його здалося цілком розумним. Щоправда, Вінсон відверто дав зрозуміти, що ідея належить його дружині. Він був навіть трохи здивований тим, що вона побажала влаштувати нам такий короткий розважальний захід. Саме такий вираз він вжив. Сам Вінсон не брав участі у виставі. Він ніколи не був проти того, щоб витрачати вільний час на додаткові зайняття зі свого предмету, але взяв за суворе правило не брати участь у тому, що називав, поза навчальними розвагами, які спокушають лише відсталих підлітків. У той же час Вінсон був затятим шахістом і вечорами по середах, три години з дев'ятої вечора до опівночі, проводив у місцевому шаховому клубі, секретарем якого він був. Він був надзвичайно делікатний щодо своїх звичок, і будь-який шкільний захід, що проводився в середу ввечері, у будь-якому випадку, був змушений обійтися без нього. Кожну подробицю, кожне слово, вимовлене під час того короткого і нічим не примітного застілля, ми з вірою переказали суду, тому мене завжди дивує, чому згодом я не міг уявити цю сцену візуально. Звичайно, я точно знаю, що сталося. Зумію повторити кожне слово, але не можу, заплющивши очі, подумки у всіх фарбах, побачити той стіл і нас чотирьох, що сиділи за ним. І Віра, і я заявили на суді, що Вінсони відчували себе не у своїй тарілці, а Гарольд справляв таке враження, що він з останніх сил витримував нашу присутність. Ключовий епізод, якщо можна так сказати, стався в кінці нашого візиту. На той час він здався абсолютно пересічним, однак у ретроспективі видавався вирішальним. Емілі Вінсон, усвідомлюючи свої обов'язки господині і відчуваючи незручність через незрозуміле мовчання, що запанувало за столом, зробила над собою зусилля і спробувала його перервати. Кинувши нервовий погляд на чоловіка, вона сказала,